Головним опонентом Твісела в дискусії з цих питань був обчислювач на ім'я Огест Сенор. Твісел запально критикував погляди Сенора, і ця критика пробудила в Харлена бажання прочитати Сенорові праці. Він був вражений прочитаним. На превеликий Харленів подив Сенор поставив запитання відкрито. Чи не може з'явитися в новій реальності особа аналогічна тій, яку взяли у вічність із попередньої реальності? Відтак він проаналізував можливість зустрічі вічного зі своїм аналогом у часі, в тих випадках, коли той знає і коли не знає про це, і висловив припущення щодо можливих наслідків у кожному випадку. Тут він зовсім близько підійшов до того, чого найбільше боявся в душі кожен вічний, і Харлен, стрепенувшись, поквапливо пропустив це місце у фільмокнизі. І, звичайно, Сенор у своїх дискусіях приділяв чимало уваги, долі літератури та мистецтва за найрізноманітніших змін реальності. Твісел не сприймав сенорових поглядів. «Якщо мистецтво не піддається обчисленню, – кричав він Харленові, – тоді на якого біса о безконечні дискусії?» Харлен знав, що думку Твісела поділяє переважна більшість членів Ради часів. А тепер Харлен стояв перед полицями з романами Еріка Лінколью, якого називали найвидатнішим письменником 575-го століття і дивувався. Він налічив 15 різних повних зібрань творів, узятих, безперечно, з різних реальностей. Було очевидно, що вони відрізняються одне від одного. Один комплект, наприклад, був менший, ніж решта. Либонь добра сотня соціологів, подумалось Харленові, Заробили собі звання, проаналізувавши різницю між ними з погляду соціологічного тла кожної реальності. Харлан пройшовся тим крилом, де експонувалися прилади і механізми з різних реальностей 575-го. Він знав, що багато з них вилучено з часу і збережено тільки у вічності, як зразки людської винахідливості. Вічність оберігала людину від наслідків її власної, надміру жвавої технічної уяви. То була найголовніша турбота вічності. Не минало й біо-року, як десь у часі ядерна технологія підходила так близько до небезпечної точки, що вічності доводилося зупиняти її. Харлан вернувся до бібліотеки і підійшов до полиць з фільму книгами з математики і математичної історії. Він пройшовся пальцями по кількох назвах, трохи подумавши, відібрав п'ять плівок і розписався за них. Епізод п'ятий. Нойс. То була найважливіша частина інтерлюдії. По-справжньому іделічна частина. У вільні години, коли не було купера, коли Харлан міг їсти на самоті, на самоті читати, на самоті спати, на самоті чекати завтрашнього дня, він пробирався до капсул. Він був щиро вдячний особливому становищу техніка в суспільстві. Йому і не снилося, що можна бути таким вдячним людям за те, що вони всіляко уникають тебе. Ніхто не запитав у нього, чи має він право сідати в капсулу, ніхто не поцікавився, куди він зібрався, в минуле чи в майбутнє, нічиї допитливі очі не пильнували за ним, нічиї дбайливі руки не пропонували йому допомоги, нічий балакучий рот не намагався перекинутися з ним, бодай, словом. Він міг робити все, що тільки заманеться. «Ти так змінився, Ендрю», – сказала йому Нойс. «Боже мій, як ти змінився!» Він дивився на неї і усміхався.